سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوسيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات مده مدهان رحمة الله سبحانه وتعالى بلام سبو حديث رواية رفد الربعي بن حراش رضي الله عنه كتبا انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حزيفة بن اليمن رضي الله عنهم فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي اللَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ خَيْبٌ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودِ وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُكْ hadis riwayat Al-Bukhari Al-Muslim dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Rabai bin Hirash kata Rabai aku bersama dengan Abi Mas'un Al-Ansari dijumpa Huzaifah bin Yaman dua orang sahabat Nabi yang bernama Rabai dengan Abi Mas'un dua-dua mereka dijumpa dengan Huzaifah bin Yaman bila sampai di rumah Huzaifah Abu Mas'ud tanya dia kata Abu Mas'ud hadis ni ma sami'ta min rasulillahi salallahu alaihi wasallam fi dajjal Abu Mas'ud kata kepada Huzaifah dia kata cuba kamu cerita kepada aku apa-apa kisah -apa yang kamu dengar daripada Nabi tentang dajjal kala Huzaifah Kata saya bin Yaman Inna Dajjal Yakhroj. Dia kata Dajjal akan keluar. Aku dengar Nabi saw bagi tahu pada aku bahawa makhluk yang dinamakan Dajjal ini akan keluar. Wa Inna Ma'ahu Ma Anwanar. Dan bila dia keluar dia bawa dua benda. Yang pertama dia bawa api, yang kedua dia bawa air. Yang kata Dajjal ni bila dia keluar mai, di dalam masyarakat manusia yang ada ramai-ramai ni dia bawa dua benda. Dia bawa ma'an wa nara. Dia bawa ayam dan dia bawa api. Pesan Nabi, Nabi kata fa'amma alladhi yarahu nasu ma'an fa'narun tuhrik. Nabi kata jaga baik-baik. Yang manusia nampak serupa ayam. Itu sebenarnya api yang boleh membakar manusia. Nabi kata mereka, Wa an mal lagi ya Rohunna sunar, fana unbari dun azbol. Sebaliknya kata Nabi saw yang manusia nampak sorpa api itu adalah ayam yang sejuk dan menyegarkan. Nabi saw yang pertama sekali dia kata dajal pasti keluar ni bukan cerita dongeng ni bukan cerita lawak-lawak ni bukan cerita sahaja nak gempak orang ni bukan cerita nak bagi orang lena tidak ini cerita betul cerita menjelang kiamat akan keluar satu makhluk Allah yang Allah namakan dia dajal. ini cerita benar dan keluarnya dajal ini kata Nabi SAW dia bawa dua benda dia bawa ayam dan dia bawa api yang manusia nampak serapa ayam itu api yang manusia nampak serapa api itu ayam Nabi kata saman adrakahu minkum falyaq fi allazi yarahun nar. Nabi kata barang siapa yang ditakdirkan Allah jumpa dajal esok ni maka pastikanlah dia duduk dalam api. Nabi s.a.w. alaihi wasallam Nabi kata siapa umur panjang, siapa yang hidup sampai menjelang kiamat, siapa yang ditakdirkan Allah dia dan jumpa dengan menatang yang kata dajal ni, pastikan dia masuk dalam api yang dibawa oleh dajal. فَإِنَّهُ مَا كُنْ عَزْبٌ طَيْهِ Kerana api itu ialah ayam yang sejuk dan baik. فَقَالَ Abu Mas'ud. Abu Mas'ud yang tanya dia tadi ini. Abu Mas'ud sahabat Nabi yang tanya kepada Huzaifah bin Yaman tentang cerita Dajjal ini. Apabila Huzaifah cerita tentang Dajjal macam tu Dia kata Dia kata Wa ana qad Dia kata Dan sesungguhnya aku pun ada dengar Nabi kata macam kamu kata tadi Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Muslimin dan Muslimah Nabi Rahmati Allah Selain. Dalam sebuah hadis lain Riwayat daripada Imam Muslim Juga menceritakan tentang Kisah Dajjal ini dalam hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia Nabi saw ada menceritakan, Nabi kata Dajjal akan keluar menjelang kiamat itu. Dan bila Dajjal keluar di dalam masyarakat pada masa itu masih ada orang mukmin, orang yang beriman. Maka salah seorang daripada orang mukmin yang ada pada masa itu nak pergi cari Dajjal ni, nak tengok dengan mata kepala dia sendiri. Maka pilah si mukmin ini ke tempat yang dikatakan Dajjal duduk itu. Bila dia sampai di sana, kata hadis itu, فَيَتَلَقَّهُ الْمَسَالِحِ اَيْ masalihud dajjal Bila dia sampai di tempat Dajjal duduk itu, dia tengok ada ramai orang duduk jaga. Masalih, makna dia buat Bila dia sampai di tempat Dajjal duduk itu, dia nampak, banyak orang duk jaga ada ramai orang yang mereka ini volunteer nak jadi bodyguard dajal fa <coughs> yaquluna lahu maka bodyguard bodyguard dajal ini tanya kepada mukmin yang main ni dia berkata ila ayna dia berkata kamu nak ke mana Jawab mukmin ini a'budu ila hadzal ladzi kharaj. Dia kata aku mai, aku nak jumpa ni orang yang baru terbit dalam masyarakat kita. Aku mai ke sini kerana aku nak jumpa dia ni, ni Dia yang baru muncul dalam masyarakat kita, yang tiba-tiba mengaku kata dia Tuhan, yang orang ramai pakat pidok promo nak jumpa dia. Aku nak jumpa dengan dia ni. A'budu ila hadzal ladzi kharaj. Aku nak jumpa dengan syekh yang baru keluar ni. Maka kata Bodiga ini kepada mukmin ini, awana tu minu bi rabbina. Depa tak mau beriman dengan Tuhan kami. Hang tahu dak ni orang yang ha minta nak jumpa ni bukan calang-calang orang. Ni orang yang nak jumpa ni dia ni Rabbina, dia ni Tuhan kami. Adakah kamu tidak mau mengaku bahawa dia Tuhan kita semua? Jawab si mukmin ini ma bi rabbina Dia kata Tuhan kami tidaklah satu tuhan yang tersembunyi nak menyorok macam tuhan yang kamu kata ni maka kata bodyguard bodyguard dajal ini uqtoluh bebak kita bunuh buang dia ni dia ni mai minta nak jumpa tuhan kita kemudian dia mai buat sancing pula di depan istana tuhan kita ni uqtoluh bunuh dia lah dulu fa yaqulu li ba'dhin alaiso qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan duna di kalangan Bodhigat dajal ini ada yang kata dia kata bukankah Tuhan kita pesan jangan duk bunuh orang tanpa mendapat persetujuan dia bila seorang kata uqtuluh pergi bunuh dia ni kawan lain kata Nathisa jangan bunuh lagi tak ingatkah Tuhan kita ada pesan siapa pun kalau kita nak bunuh mau tanya dia dulu dia kata okey baru bunuh dia tak bagi kebenaran jangan bunuh Kata Nabi s.a.w. Fayan taliqun abihi ila Dajjal. Lalu akhirnya mereka bawa dia ni masuk ke dalam jumpa dengan Dajjal ni. Faizah ra'ahul mu'min kala ya nas. inna hadha Dajjal al-lazizakara Rasulullah s.a.w. Si mu'min ini sebaik-baik sahaja orang bagi dia masuk ke dalam tempat Dajjal dulu dia masuk-masuk. Tengok saja dajjal ini, terus dia kata. Ya ayuhanas dia kata. Wahai manusia yang ada di sini, inna hadad dajjal dia kata dia ni dajjal. Dia mukmin. Dia masa hidupnya sebelum menjelang kiamatnya, dia mengaji, dia baca Quran, dia dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya dan dia sudah tahu tentang ciri-ciri dan sifat-sifat dajjal. Bila dia masuk saja ke dalam tempat dajjal ni mata tengok aja tahu dah. Kerana apa yang dia tengok tu, kena macam yang dia duduk tengah masa dia duduk mengaji sebelum ni. Satu orang manusia, satu orang rupa macam manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala butahkan mata dia sebelah dan ditulis pada dahi dia kalimah kafara. Bila dia masuk, masuk tengok aja. Dia kata inna haza dajjal. Dia kata sesungguhnya dia ni memang dajjal sungguh yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ni seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dajjal bila dengar kawan ni kata macam tu fa dajjal bihi fa Dajjal bila dengar kawan ni kata kepada dia dia dajjal dia perintahkan suruh tangkap kawan yang kata ni rebahkan dia ke atas tanah fa dajjal kata dajjal kepada bodi gak dia khudhuhu wasjuduhu fayu saqu zahruhu wa dajal kata hang pegang dia kuat-kuat hang -kuat, lapah kulit dia kemudian hang pukul belakang dia hang pukul perut dia selepas selesai dia buat macam yang dajal suruh dia pegang dia dia perbah dia dia lapah kulit dia kemudian dia pukul seluruh badan dia kemudian dajal kata kepada orang ni awama tu'minu bi adakah sekarang ni kamu masih tidak percaya lagi bahawa aku tuhan jawab budak ni dia kata antal masyihul kazal dia kata aku tak percaya bahkan aku nak kata lagi sekali kamu lah dajal yang pendusta bentar ni cerita ni cerita ni cerita yang akan jadi tak jadi lagi tapi akan jadi panjang umur kita jumpa benda ni kalau kita kenalkan kita tak dan jumpa benda ni pasti jadi kerana benda ini keterangannya datang daripada hadis yang sahih Riwayat Imam Muslim, begitu. Apabila dia kata Antal Masihul Kazaan adalah dajjal yang kaki pemohong besar. Fauqunarubeh, maka dajjal perintahkan lagi sekali kepada bodi dia. Fauq sharubil minshar min, min makrifatih hatta yufarqa baina rijalain. Dajjal perintahkan kepada bodi gak dia dia kata apa pegang lagi sekali dia ni kita gergaji badan dia bagi tabalah doh dengan menggunakan gergaji maka dibelah badan pemuda ini sehingga terbelah dua. Sumayam yamsid dajjal bainal bainal qit'ataini. Bila badan dia terbelah dua, dajjal lintah di antara dua belahan badan manusia ni. Dia tangkap budak muda, -muda ni gaji daripada kepala sampai ke kaki pecah dua. Dia tak badan sebelah belah sana, sebelah belah sini dia lintah kat tengah. Nak tunjuk kata dia ni sungguh sungguh sudah terbelah dua badan ni summa yakululahu lepas dia lintah di antara dua badan yang dah putus ni Dajjal kata kum fayastawi Qa'inan dia kata kum, bangun dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala badan yang dibelah dengan gergaji tadi bercantum balik, bangkit berdiri macam tak ada apa-apa ini Dajjal mana mai kuasa ni ke dia? Allah subhanahu wa ta'ala pinjam pada dia atas tujuan nak menguji iman manusia pada masa tu mana-mana manusia yang kurang ilmu dan rapuh iman bila tengok macam tu mengaku betullah hang ah, memang Tuhan yang kami duk sembah selama ni selama ni kami duk sembah Tuhan tak nampak hari ni baru nampak. Mana-mana manusia yang cukup ilmu dan kuat iman bila dia tengok benda tu bertambah keyakinan dia bahawa inilah dajjal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu lahum selepas dajjal kata kum bangkit dia bangkit kemudian jadi seperti sedia kala. Dajjal kata lagi sekali kepada budak ni, dia kata atu minubi, aku nak tanya kamu lagi sekali. Kamu tak mau lagi ke beriman mengatakan aku tuhan kamu? Jawab budak muda ni, majdatu fika inna basirah. Dia kata nama beriman tak sekali-kali, bahkan bertambah yakin aku bahawa kamulah dajjal. Boleh nak jadi syahaduh? Engkau batal. Ha, bolehkah kita nak jadi syahaduh? Nak tanya tak laju, bolehkah kita nak jadi syahaduh? insyaallah insyaallah kena jadi macam tu walau digergaji terbelah dua walau apa sekalipun walau dipaksa walau ditekan walau diapa sekalipun sekali-kali kita tidak akan mengaku orang yang tidak Tuhan sebagai Tuhan sekali-kali tidak seperti mana budak ni sekali-kali dia tidak mengaku bahkan dia kata aku tidak terima kamu sebagai Tuhan bahkan bertambah lagi keyakinan kepada aku kamu dan Allah Suma yaqul. Kemudian budak ni beralih kepada orang yang duduk ada di keliling dia. Dia kata ya ayyuhan nas innahu la yaf'alu bi ahadin minan nas. Dia kata wahai manusia aku nak bagi tahu kamu semua sesungguhnya selepas daripada dia buatkan aku ni dia tidak akan boleh buat kepada siapa-siapa lagi selepas ini. Bila dia kata macam tu, sabda Nabi sallallahu Bila dia kata macam tu, Dajjal perintahkan supaya dia ni disembelih. Dajal perintahkan kepada bodyguard dia sembelih budak ni. Fayaja'alullahu ma baina raqabatihi ila tarqwatihi nuhatan. Pada masa itu Allah Subhanahu tunjuk kuasa dia, Allah jadikan di atas belakang di atas belakang budak yang beriman tadi ni. Allah jadikan daripada atas tengkuk dia sampai ke tengah belakang dia, Allah jadikan selapis tembaga keras kata dia Fala sabila. dan dajal bila nak semelih budak ni tak boleh, pasal apa? pasal tembaga tu tahan atas belakang ni sehinggakan niat yang nak, yang nak dibuat oleh dajal kat atas budak ni tidak dapat dilaksanakan ha, Tuhan, cuba tengok Tuhan kadang-kadang dia boleh buat pada awal-awal tak, -awal lah, dia tak buat Allah subhanahu wa ta'ala, dia kalau dia nak binasahkan orang yang duduk cercau agama dia, dia boleh bagi binasa lama tak lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak pelikoh orang yang ndak pandang rendah, yang ndak hina agama, dia Allah boleh buat bila-bila masa. Tidak bermakna orang yang menghina agama Allah, orang yang mencerca Allah, orang yang ndak kata lebih kurang ke, ke Allah ini tidak bermakna depa ni bila tak kena apa-apa depa betul. Sebab masyarakat kita ni selalu salah pertimbangan. Dia bila tengok orang ni dia do, dia ni jahat ke baik? Dia ni jahat ke baik? Tengok-tengok dia ni tak jadi apa. Dia kata dia ni baik tu. Dek Kadang-kadang Allah taqdirkan benda ni jadi macam tu atas nama istidraj. Istidraj maksudnya Allah taqdirkan benda tu jadi dengan tujuan nak membinasakan orang yang mendapat istidraj itu. Dia pula lagi sehari ke sehari, lagi dia duduk cercah ugama, lagi dia duduk hina ugama, lagi dia duduk kata lebih kurang-kurang, lagi saya tak dia ni. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala taqdir benda ni seumpama ini atas jalan apa? Atas jalan istidraj. Aceh jalan supaya dia sendiri tertipu Dengan apa yang Allah bagi ke dia Maka akhirnya bila sampai satu masa Yang Allah nak sekali Allah binasakan dia. maka orang akan kenang berlaju Sampai bila bila Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kira. Dajjal cukup sakit hati Bila dia nak buat ke ni Tak boleh dia nak semelih budak ni Tiba-tiba tengok ada tembaga tumbuh Atas belakang dia sehingga dia nak hiris tak boleh maka dajjal memerintahkan kepada bodyguard dia kepada orang-orang yang ada di keliling dia kata dia fayakhuzu biyadaihi wa rijlaihi fayakhzifu bih disuruh pegang kaki dengan tangan budak ni lempak masuk ke dalam neraka dia fayahsabun nas annama qazafahu ilanna maka manusia yang ada pada masa tu yang melihat kejadian ni daripada awal tadi sampai masa ni manusia rasa habislah budak ni budak ni sudah dilempak ke dalam api neraka Wain nama ulkiyah fil jannah. Nabi kata sebenarnya budak tu dilempak ke dalam syurga Allah Subhanahuwataala. Negara Dajjal itu syurga Allah. Syurga yang kata Dajjal punya itu adalah negara Allah. Begitu. Fakih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هذا أعظم الناس شهادا عند رب العالمين. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi kata ini adalah manusia yang paling besar syahidnya. Di sisi Allah Tuhan Rabbul Alami. Itu cerita pasal Dajjal. Dalam hadis yang pengabih dalam mukadimah kita, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, takadir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Laysa min balad, illa saya ta'uhu Dajjal, illa Makkah wal Madinah. Wa laysa nakabun min anqabihimah, illa alaihi al malaiikatu safina, tahrusuhumah. Fyendilu bila Sadaqa, fterjul Madyun tiga rujukan, minha kala kafirin wa munafik, atau macamal hadis riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik menceritakan, kata dia Nabi saw bersabda, Nabi kata tidak ada sebuah negeri pun dalam dunia ini, melainkan akan dipijak oleh dajjal. Sebut aja apa pun, bukit indramuda kan. Tanah liat kan? Corotok kun kan? Kubang pasu kan? Eh, Kontoh kan bawa kan? Semua sekali akan dipijak oleh Dajjal. Tidak ada satu negeri pun yang Dajjal tidak akan pijak. Nabi kata, Illa makkata wal madinah. Malaika Mekah dan Madinah. Dua ni Dajjal tak boleh pijak. Ni. Hmm. Yang kata Mekah, yang kata Madinah ini, dia bukan bandar biasa. Dia adalah bandar yang Allah istiharkan sebagai bandar haram. Yang Allah haramkan segala-gala benda tidak elok di situ. Hatta Dajjal, simbol kepada ketidak itu. Tidak boleh pijak bumi Mekah dan Madinah. Begitu. Kata dia, وَلَيْسَ نَقْبُلْ مِنْ أَنْقَابِهِنَا Nabi kata dan tidak ada satu jalan pun daripada jalan-jalan yang ada di keliling Mekah dan Madinah itu illa alaihi almalaika safina tahrusuhuma malaikat Allah letak malaikat jaga keliling Mekah dan keliling Madinah ini malaikat jaga sehinggakan dajjal dan ponco-ponco dia tidak boleh pijak bumi Mekah dan bumi Madinah ini kata dia fa yanzilu bis sabaqah maka tunggulah dajjal di luar kawasan Madinah di luar kawasan yang kering itu nak masuk tak boleh dia terengin sangat nak masuk dalam Mekah dan Madinah ini tapi Allah tidak izinkan fadarjuful nabinatu thalatsa rajafat lagi kata kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat dia goncang bumi Madinah ini tiga kali goncang digocok bumi Madinah itu tiga kali kocak yukhrijullahu minha kullakafirin wa munafiq pada masa itu sepelanting keluar segala orang kafir dan orang munafik kalau sekiranya depa ada di Mekah dan Madinah pada masa itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bagi tahu apa? Dalam mukadimah kita ni yang pertama kita nak bagi tahu dajal ini janji Allah dan dia masuk di antara tanda-tanda besar berlaku alam. Dan dia pasti berlaku. Yang kedua, kita nak bagitahu bahawa maailah ujian apa pun. Sama ada ujian daripada dajjal ataupun ujian daripada orang-orang yang mendokong kehendak dajjal ataupun orang-orang yang seumpama dajjal. Kita tidak boleh tunduk kepada ujian yang dibuat oleh golongan ini. Dan yang ketiga, kita nak bagitahu bahawa bumi Makkah dan Madinah itu adalah bumi yang suci. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sucikan bumi itu. Dan Allah hanya menyediakan Makkah dan Madinah ini kepada orang-orang yang baik-baik menjelang kiamat nanti. Pemudahan kita dapat hasil bahagia daripada mumpadimah yang kita sampaikan tadi insyaAllah. Kita memilih untuk baca Bahrol Mazi jilid lima. Ha? Jilid enam. Bahrol Mazi jilid enam. Dan kita memilih untuk baca bab haji. Ini adalah satu bab yang amat penting. Satu bab yang amat penting yang kebanyakan tempat hanya buat kursus haji. Tapi kita buat satu perubahan baru... Di samping kursus haji, biarlah kita belajar bab haji ini secara betul. Bagaimana haji itu sebenarnya? Bagaimana haji itu dibuat oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW? Apa istimewa yang ada di Mekah dan Madinah? Dan apakah kelebihan yang Allah SWT janji kepada orang yang berjaya jejak kaki dia di Mekah dan di Madinah ini? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabul Haji An Rasulullah Wasallam bab haji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil bab yang pertama kata dia bab ma'a ja fi hurmati Makkah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan a kehormatan Makkah. Dia suka nak bagi kita tahu Mekah tu apa dia dulu. Kalau orang ramai orang dia tak tahu tentang kehormatan Makkah, maka bila dia pergi ke Makkah buat haji, dia buat haji sekali dengan dia buat benda qorafat di atas bumi yang tidak sepatutnya dia buat qorafat. Kata dia, ketahui lah saudaraku, bahawasanya negeri Mekah telah dibesarkan dan dimuliakan Allah SWT. Mekah ni yang memuliakan dia bukan Nabi sahaja, bukan orang biasa. Tetapi yang memuliakan bumi Mekah itu Allah SWT sendiri. Maka tiadalah sebuah negeri mulia dan hormat sepertinya. melainkan negeri Malidah Al-Munawarah. Nak cari negeri yang setanding dengan Mekah tak ada. Melainkan satu lagi bumi yang juga istimewa di sisi Allah Ialah Madinah al Munawwar. Asal-asal Madinah itu nama dia Yathrib Maka diubah oleh Nabi SAW daripada Yathrib menjadi Madinah Kerana Yathrib itu membawa maksud keji, hina, tak elok Makna Yathrib itu Maka Nabi SAW bila hijrah, bila Mekah ke Madinah Bila sampai-sampai mola sekali dia tak kenal dengan nama Yathrib Maka Nabi Allah nama Yathrib menjadi nama Madinah. Begitu. Maka kehormatan negeri Mekah itu iaitu kesanalah pada tiap-tiap tahun. Sekalian bangsa muslimin disuruh Allah Ta'ala pergi kunjung Kaabah dan mengerjakan haji dan umrah. Dan berkenal-kenalan dengan beberapa bangsa muslimin. Dan melihat makhluk muslimin. Dan lainnya daripada ibadah dan taat yang tiada perkirakannya. Dengan kerana mulianya Mekah ini. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang Islam ni teringat nak pergi Mekah. Dengan kerana mulianya Mekah ni, Allah jadikan bumi Mekah ni orang Islam, nama kata orang Islam tak ingin nak pergi Mekah. Sehinggakan yang pilih nak pergi lagi. Yang tak boleh pergi ikut Malaysia, pergi ikut siang. Pasal apa? Pasal Allah subhanahu wa ta'ala memang terkedirkan benda ni begitu. Allah sebut dalam Quran, ya'atukan. Minkulli fajin amik Mereka ni akan pi kepada kamu Wahai Mekah, wahai Ka'abah Minkulli fajin amik Daripada segenap corok Sampai corok tak kun pi okay. cerita, Ya, Habis cerita lah Tambahan daripada itu Dipermuliakannya Dan dibesarkannya daripada sekalian negeri itu Dengan hukumnya yang tetap sampai kiamat Iaitu tiada boleh berbunuh Bunuhan di dalamnya Dan tidak boleh berburu-buruan Dan tidak boleh mencabut pokok kayu dan sebagainya Itu Allah punya nak muliakan bumi Mekah ni sampai ke peringkat, siapa pergi ke sana, jangan buat tak elok di sana. Buat tak elok maksud, macam, maksudnya macam mana? Buat tak elok sama ada pergi dengan niat nak bunuh orang, pergi dengan niat nak mencuri, pergi dengan niat nak memburu menata. Hatta, pergi nak kepak pokok di situ pun tidak boleh. Itu dia yang kata tanah haram Mekah itu. Hmm. Maka sekalian hukum ini cukup kapsilnya di dalam kitab fail. Okay. Kalau nak tengok hukum peka, buka kitab peka. Dia akan cerita in detail tentang persoalan, pantang larang dan sebagainya yang ada di bumi maktah itu sendiri. Ada pun di sini. Maka hendak menerangkan hadisnya yang menunjukkan atas hukum itu. Dan juga sedikit-sedikit hukum yang bercawangan daripada hadis yang tersebut. Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dengan katanya yang Abu Shuraih Al-Adawi, anahu kata, 'لعم ابن سعد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً'. Diriwayahkan daripada Abi Shuraih Al-Adawi yang terkenal dengan nama batang tubuhnya Amru bin Khalid atau Kaab at bin Amru Al-Khuza'i, bahwasanya berkata ia bagi Amru bin Sa'id yang menjadi pemerintah besar dalam negeri Madinah yang di bawah naungan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam masa datang Amru bin Sa'id itu ke Madinah Al-Munawar ni dia nak cerita kepada kita tentang kisah satu orang sahabat yang bernama Abi Shuray Abi Shuray ni dia tegur yang dia tegur tu bukan kecil anak yang dia tegur itu ialah Amru bin Sa'id Amru bin Sa'id ni Gabno Gabno pada masa tu Sahabat Nabi yang bernama Abi Shurayh ni dia tengok gabenor. Pasal apa? Pasal dia nampak gabenor ni macam buat satu benda yang tak betul. Maka Abi Shurayh seorang sahabat Nabi dia peduli apa? Hang gabenor kah? Hang menteri kah? Hang siapa kah? Kalau hang tak hang tak betul, aku cakap. Ini sifat sahabat Nabi. Maka Abi Shurayh ini ketika gabenor ni yang bernama Amru bin Said ni main ziarah Madinah. Ketika Amru bin Said gabenor main ziarah ke Madinah. Pada masa itu dia teguk. Apa masalah yang menyebabkan dia teguk ni? Kata dia, kerana Amru bin Sa'id itu telah naik ia ke atas membar negeri Madinah itu. Lalu mencaci Sayyidina Ali karamallahu wajah syahabih habis caci. Sehingga mengenai ke atasnya penyakit herat muka. Ya. Gabna yang bernama Amru bin Sa'id ini, dia main Madinah, dia ambil kesempatan. Dia baca kotubah dia atas membar. Dalam kotubah dia, dia pisangkan Sayyidina Ali. Adakah punca yang hampir sentai jadi nak alih? Ketubah ni bukan tempat untuk kita sentai orang-orang yang membawa risalah agama. Ketubah ni tempat untuk kita sentai orang minua arah. Ketubah ni kita kena guna untuk sentai orang main judi. Ketubah ni kita kena guna untuk tegung orang-orang yang buat benda yang Allah larang tak bagi buat. Ketubah ni kita kena guna untuk tegung orang yang lawan hukum hudud. Kutbah ni kita kena guna untuk bagi tahu kepada orang-orang yang duk tolak Qur'an. Orang-orang yang duk tolak hadis. Orang-orang yang ambil agama ni bubuh tak tahu nombor berapa. Dia letak kepentingan dunia di nombor satu. Sepatutnya kutbah ni berperanan untuk cegung orang-orang yang lalai, yang raflah macam ni. Tetapi dia ni naik atas membar, dia pergi sentai saya ali Ada orang buat kerja macam ni. Naik atas membar baca kutbah, dia kata-kata guru. -kata naik atas member baca khutbah dikata dekat orang-orang yang duk bawa risalah nubuat, duk bawa risalah kenabian. ini kerja yang dibuat oleh gubernur ni maka habis syurah sebagai soal sahabat Nabi yang ada di situ yang mendengar caci-maki ke atas Sayyidina Ali ni, maka dia tidak boleh dengar benda ni, melainkan dia kena tegur yang gubernur kan? hang apa itu, yang punya faham aku sebagai orang Islam, aku wajib tegur apa yang tak betul yang yang buat macam tu dan pula Allah subhanahu wa ta'ala nak tunjuk kemuliaan Sayyidina Ali ni. Mereka Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajahah. Allah muliakan wajahnya. Karamallahu wajahah maksudnya Allah muliakan wajah dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni banyak hadis yang menceritakan Nabi SAW cukup sanjung, cukup sayang, cukup lagi keistimewaan kepada dia. Tiba-tiba orang ni yang menjadikan sasaran dalam kutubahang. Orang ni yang habis caci mati di dalam kutubahang sebaik-baik saja dia habis baca kutubah dengan kehadap Allah subhanahu wa ta'ala hewat muka tak tahulah nak buah nama apa kalau orang kata kena stroke tengah-tengah duduk jakak tu dia kena lari mulut kena stroke Allah subhanahu wa ta'ala dia kalau nak buat ni izah arada syai'an ayakulalahukun fayakul kalau dia nak buat, jadi jadi, terus siapa kata apa maka hamba Allah ni dia kena penyakit hewat muka dia kata, dan pada masa itulah Amru bin Syahid, gubernur tadi ni. Mengutus akan beberapa utusan tentera, memerangi Abdullah ibn Zubayyar, yang jadi pemerintah negeri Mekah dan Madinah dahulu daripada dia. Pasal apa? Dia ni, ni bukan satu kes. Bukan kes Hina Syedina Ali saja. Yang kata Amru bin Sa'id ni, dia bukanlah kes dia, kes Hina Syedina Ali saja. Bahkan dia ada satu kes lagi. Apa dia? Dia hantar pasukan tentera untuk pergi Satu orang sahabat Nabi, Sahabat Nabi yang yang juga menjadi anak angkat Nabi saw, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak angkat Nabi. Nabi menikah dengan Saudina Aisyah tidak ada anak. Nabi menikah dengan Saudina Aisyah tidak ada anak. Maka Nabi saw atas permintaan dari istri daripada Saudina Aisyah minta nak belah satu orang budak nak buat anak angkat. Maka dia ambil. Anak kepada adik dia Anak Asma' bin Ti'abi Anak Asma' dengan Zubair bin Awal Anak tu nama dia Abdullah bin Zubair Ambil anak penakan buat anak angkat Macam tu Maka Abdullah bin Zubair ni daripada kecil Duduk dalam rumah tangga Nabi Dididik oleh Nabi Dibesarkan oleh Nabi Sehinggalah wafat Nabi Dia masih lagi kekal sebagai anak angkat Nabi Kemudiannya dituduh Abdullah ibn Zubayr ini sebagai satu orang yang mempunyai cita-cita politik. Yang ingin nak jadi orang besar dalam politik. Maka akhirnya apabila terbentuk kerajaan Bani Umayyah. Bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan jadi, jadi khaifah. Pada masa itulah bermulanya kemelut politik yang amat merugikan orang Islam pada masa itu. Berlaku pertelingkahan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali dan keluarga dia dan sebagainya. Jadi macam-macam. Sampai jadi macam-macam tersebut. Ini kemelut politik yang mula berlaku pada zaman itu. Apabila mati Muawiyah bin Abi Sufyan naik anak dia Yazid bin Muawiyah. Semasa Yazid bin Muawiyah jadi khalifah lah. Sa'id. Apa nama Amruh bin Sa'id ini dilantik menjadi gubernur. Maka atas perintah Yazid bin Muawiyah. Maka Amruh bin Sa'id ni hantar satu pasukan tentera. Untuk diburu Abdullah bin Zubair. Anak angkat Nabi SAW. Yang pada masa tu dia sedang berlindung di Makkah. Dan pada waktu itu, Abdullah bin Zubair tinggal di dalam negeri Mekah. Abdullah bin Zubair anak angkat Nabi ini di Mekah pada masa itu. Maka kata Abi Shurash bagi Amr bin Sa'id, Beri izin kepadanya akan hamba, wahai tuan pemerintah, Untuk membacakan kepada tuan hamba satu hadis Nabi SAW. Bagi mendengarkan tuan pemerintah betapa hendak memerangi Abdullah bin Zubair, Itu adalah menyalahi barang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Gubernur ini dah arah tentera pi serang Abdullah bin Zubair sedangkan Abdullah bin Zubair pada masa tu duduk berlindung di Mekah dia hantar tentera pi serang orang yang duduk dalam Mekah tadi hang baca kutubah hang kata dekat Sayyidina Ali ni pula hantar tentera pi nak serang Abdullah bin Zubair sedangkan Abdullah bin Zubair dia ada di Mekah di atas tanah arah dua kesalahan yang dibuat oleh Gubernur Apabila didengar oleh Amruh bin Sa'id akan perkataan Abi Syurah yang demikian Maka ia pun memberi idil serta katanya berniat Dengar kepada bagaimana hadis itu Oh ni, dia benar zaman tu Baca kutubah Kata juga dekat jelena ni Tapi orang nak tegur mau dengar Memarizah gana lah ni Sampai tegur pun tak boleh Memarizah gana Sampai tegur pun tak boleh Sejahat-jahat Amru bin Sa'id ini kata ke Sayyidina Ali hantar tenterapi lawan dengan Abdullah bin Zubay dan sebagainya. Bila orang nak tegur dia, okey, Tegur. Dia kata, tegur. Aku nak dengar. Abah nak tegur aku. Kukur aku silap semua, Mau juga dengar. Pemerintah Gana. Tak mau dengar apa tu, orang nak tegur dia. Dia kata, maka Abu Syurah pun membaca hadis itu dengan katanya. Qama bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Ghada' min yaumil fathih. Sami'at hu wa wa'ahu qalbi wa حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه katanya benar telah berdiri dengan dia Rasulullah SAW pada pagi hari pada pagi daripada hari menang daripada perang mengambil negeri Mekah ha? dia cerita Sahabat Nabi yang bernama Abu Syurah tadi ni dia bagi tahu dekat gubernur dia kata aku nak cerita dekat hang satu hadis yang hadis ini Nabi ucapkan pada hari Nabi SAW tawan kota Mekah Nabi masuk dalam kota Mekah Nabi berjaya tawan kota Mekah Kemudian Nabi bangkit berdiri Nabi bagi satu ucapan Maka hamba dengar akan dia Yang ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan telinga hamba dan hamba ambil perhati oleh hati hamba ini dan hamba lihat dengan dua mata hamba. Sahabi habis ingatlah rasanya akan sekalian perkataan pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan dia itu. Yaitu mula-molanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji ia akan Allah dan menyebut-nyebut akan sifat-sifat Tuhan yang layak baginya itu. Dia kata aku ingat. Aku ingat word by word apa yang Nabi sebut dalam kutubah Nabi pada hari pembukaan kota Mekah itu. Aku bukan sahaja dengar, aku bukan sahaja faham, aku bukan sahaja hape, bahkan aku ingat sungguh-sungguh apa yang Nabi kata. Ni aku nak abaklah apa yang Nabi kata pada hari itu. Dia kata Nabi saw akan kutubah dia pada hari pembukaan kota Mekah itu dengan memuji Allah subhanahu wa taala. Sumpah kalau, inna Makkah harmah Allahu, walam yharmah al-nas. Kemudian daripada telah memuji dia akan Allah, maka bersabda Nabi SAW. alaihi itu bahawa selnya negeri Mekah itu telah mengharamkan dia oleh Allah Taala akan beberapa banyak perkara yang harus dikerjakan di mana-mana negeri yang lain. Nabi bagitahu kepada orang Mekah. Cuba tengok. Nabi bagitahu kepada orang Mekah bermakna apa? Makna orang Mekah pun tak tahu. Kita leh sebab dia lah ni kadang-kadang orang ni dia penilaian dia tak penuh. Bila kita harap satu benda, kita kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni. Pasal apa kita kata benda ni macam ni, macam ni? Macam ni? Pasal benda ni ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar. Dia jawab balik. Eh, dia kata dak? Dia kata ustaz tu dok buat macam ni dia. Kita kata tak kira lah ustaz mana pun buat Soalnya ialah Benda ni Nabi kata macam ni Kita kena ikut Nabi Kalau dia suruh kita nak ikut Nabi Kita nak ikut ustaz Kita kena ikut Nabi Pasal apa? Pasal ustaz tu pun kena ikut Nabi Dia kata hanya duduk kata lah tu Ustaz tu mengaji di Mekah lama I Amin mean, nak, nak buat jantung Dia kata hanya duduk kata lah tu Ustaz tu mengaji di Mekah lama Unta lagi lama duduk di Mekah Apa <laughs> Jahal tu beranak di Mekah Sampai mati di Mekah Abu Jahal, Abu Lahab tu beranak di Mekah, sampai mati di Mekah. Dia bukan soal siapa dok lama, siapa tak. Bukan soal tu. Soalnya apa? Soalnya kebenaran, ialah Quran dan hadis Nabi. Itu kebenaran. Ya ni yang kita nak nak buat tunik ni, nak bagi orang faham bahawa yang benar ni apa? Yang benar ni ialah Quran dan hadis Nabi. Yang ni apa? Yang benar ni ialah ulama yang menghuraikan agama berdasarkan Quran dan hadis Nabi, bukan orang yang duduk di mana-mana negeri lama. Bukan itu. Ada orang dia duduk di negeri itu lama Pasal apa siapa? Bukan dia mengaji tak dulu, tak dulu, tak dulu, tak, lului. tak, lului, tak lului. lama lah. Orang yang cerdik ni pergi tiga tahun empat tahun aja balik dah. Bukan nak kata kat siapa-siapa, tapi benar ni ada berlaku macam ni. soal dia mengaji tak lulus itu soal dia soalnya hang balik mai hang kena kata apa yang Allah kata apa yang Nabi kata hentik tapi kalau hang balik mai hang piduk kata benda yang mencanggahi apa yang Allah dan Nabi kata hang tak betul pasal apa? pasal Allah dan Nabi yang betul dia macam tu dan Nabi alaihi wasallam bila dia hijrah dia beranak di Mekah kemudian dengan kanak orang Mekah tak nak apa dia dia beranak di Mekah tapi orang Mekah ni dia tak kenai mana batu, mana intan, mana permata. Dia tak kenai. Dia tak kenai bahawa Nabi Muhammad itu intan dan permata. Dia tak kenai. Maka dia tak reti nilai Nabi Muhammad tu. sehinggakan Nabi Muhammad ni bukan sahaja dia tak hormat. Bukan sahaja dia tak sanjung. Bukan sahaja dia tak dengar apa dia kata. Bahkan dia buat tahanah pula kat dia. Dia pedera dia, dia buat macam makam dekat dia. sehinggakan Allah suruh dia hijrah sa'i daripada Mekah pergi ke Madinah. Pasal apa? Pasal orang Mekah sendiri tidak reti nak hormat dia. Bila dia balik daripada Madinah, dia mai balik ke Mekah. berlakulah yang dikatakan Yaumul Fatih, hari pembukaan kota Mekah. Bila Nabi balik semula ke Mekah, Nabi bagi kutubah kepada orang Mekah. Nabi bagi tahu kepada orang Mekah apa pantang larang di atas bumi Mekah. Walah mereka tu dah beranak di Mekah, besar di Mekah, duduk di Mekah, establish di Mekah. Jadi pemimpin di Mekah, takkan mereka tak tahu Mekah tu apa pantang larang dia. Tapi tak tahu tapi tak tahu sehingga kan Nabi kena bagi tahu apa pantang larang di atas bumi Mekah ni begitu cerita dia seperti berburu dan mengerak kayu yang tumbuh di dalamnya Nabi bagitahu bahawa ada beberapa benda yang menjadi pantang larang di Mekah apa dia di atas bumi Mekah kamu tidak boleh memburu menadang yang ada kamu tidak boleh kerat pokok-pokok kayu yang tumbuh di dalamnya dan kamu tidak boleh berperang Nabi Besai bumi Mekah ni kena pastikan anak tidak mahu berlaku benda tak elok di atas bumi Mekah ini. Maka tiadalah yang mengharamkan beberapa perkara yang seperti itu oleh manusia. Sebagaimana yang tifat orang zaman perbakala. Huh? Orang dulu-dulu. Pada zaman Nabi lagi dah. Mereka ada paham perbakala. paham dulu. Mereka ada bawa paham tu. Bila main Quran nak perbetul paham tu. Nak perbetul adat yang tak betul. Mereka tak mau terima apa yang Quran nak perbetul ni. Mereka nak buat lagu yang mereka paham Dengan adat perbakala mereka. Maka adalah yang tepat orang dahulu, orang purba kala, yakni orang zaman Jahiliyah dan lainnya, mereka itu yang telah mengharamkan akan Mekah ataupun menghalalkan dia. Mereka duk paham dulu. tu. Mereka duk faham Mekah ni, mereka punya kuasa. Mereka nak buat peraturan apa pun atas Mekah, mereka boleh buat. Hari ini mereka kata benda ni tak boleh buat, esok mereka kata boleh buat, mereka boleh pindah sesuka hati mereka. Ini paham penduduk Mekah. Dengan kerana itulah Nabi SAW mengerti dia benda ni. Maka iaitu iaktifat yang tidak betul. Bahkan dari selamanya sudah Allah Ta'ala mengharamkan Mekah itu. Nabi beritahu, cerita haram melakukan beberapa perkara di atas bumi Mekah ini bukan hampa yang tentukan. Tapi Allah yang tentukan. Dan Allah tentukan benar ni lama pun dah. Bukan baru dua hari ini. Maka jadilah ia mulia dan besar daripada zaman bergaman. Masalah. Mulia dan besar negeri Mekah daripada zaman bergaman. Apa kata tuan pada masalah jika tuan kata negeri Mekah itu mulia daripada zaman berzaman padahalnya ada hadis yang menyebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihi telah mengharamkan Mekah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan Madinah al Munawwar macam mana kalau orang tanya kita kita habang kat orang kita kata Mekah dan Madinah ni ada pantang larang dia dan pantang larang ni Allah dah tentukan lamalah mai satu orang kata dak kat kita dia kata dak hang salam. Sebenarnya pantang larang di atas bumi Mekah ni bukan daripada lama dulu tak? Dia kata, tapi sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan pantang larang di atas bumi Madinah ni pun bukan sejak daripada lama dulu tak? Dia kata, tapi sejak daripada zaman Nabi Muhammad. Kalau orang nak kata lagu tu, macam mana nak jawab? Dia kata, jawab kepada mereka ni. Hadis itu tidaklah menafikan yang di atas itu. Kerana disandarkan mengharamkan Mekah kepada Nabi Ibrahim itu. Dengan kira-kira ia yang menyampaikan hukum tuan. Habakkah mereka? Betul. Nabi Ibrahim yang ucapkan kata Mekah ini tanah haram. Tetapi dia ucapkan yang Allah suruh dia. Allah suruh dia habak. Tidak bermakna bila dia habak itu bumi itu baru haram daripada tarikh dia habak. Tetapi bumi Mekah ini sudah menjadi tanah haram sejak daripada awal-awal dulu lagi. Cuma Nabi Ibrahim baru ucapkan kepada orang yang ada pada masa itu. Sebab apa? Sebab kalau nak ucap sebelum daripada itu, mana ada siapa dulu di Mekah masa itu? Tak ada. Tak ada siapa duduk di Mekah masa itu. Zaman Nabi Ibrahim itulah baru bermula. Sejarah orang pergi ke Mekah. Sejarah membina Kaabah dan sebagainya. Zaman itu baru mula. Tetapi tanah itu sudah digazet sebagai tanah haram sejak daripada awal-awal dulu lagi dah. Allah dah gazet itu sebagai tanah haram. Maka yang menghukumkan segala syariat dan segalian hukum itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun sekalian, Nabi itu menyampaikan jua. Kemudian pula, sebagaimana dikatakan Allah itu yang menghukum, dikatakan pula pada segala rasul itu mereka yang menghukum. Kerana hukum-hukum itu didengar daripada mereka itu. Dan zahirnya daripada lidah mereka itu. Maka itulah jua Adam. Ha? Dia nak terang bahawa Nabi-Nabi hanya menyampaikan hukum bahawa tanah itu tanah haram. Yang menentukan tanah itu haram ataupun halal Allah subhanahu wa ta'ala bukan Nabi. Kemudian daripada sudah bersabda Nabi saw seperti yang di atas itu, maka ia pun bersabda lagi di dalam khutbahnya. Katanya, ولا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسبك فيها دما أو يعضد بها شجارتها. Dan tiada harus bagi seorang yang percaya akan Allah dan percaya akan hari kemudian, bahawa menumpah ia akan dahul di dalamnya dengan bunuh yang haram. Ataupun memotong kayu di Mekah itu pun haram juga. Apa apatah lagi dicabut akan kayu-kayu itu maka lebih-lebih lagi telang akan haramnya itu dia tak boleh ambil hak asyik Mekah ni tak boleh ambil itu satu orang dulu cerita kat saya dia kata dia zaman pergi Mekah naik kapal haji dulu Malaysia Raya tak pakai dulu dia kata pergi dia ingat dah nak balik nak buat kenang-kenangan ambil batu batu jalan batu bukit di Mekah difutip dekat Jabal Kubis kat mana tu dia kutip beberapa biji batu nak bawa balik nak buat kenangan kata ini batu tanah haram ni. Oleh. Belum hinggap ke Haji. Pi ke Haji balik ke Haji atas ke Haji tu ada Tok Guru duk mengajak lagi. Balik dalam perjalanan balik dengan kapal Haji ni sembetulan lah Tok Guru duk ajak saya kapal ni bagi tahu kata dia nak bagi pesan siapa-siapa yang ada terambil apa-apa daripada tanah haram. Sama ada kayu pokok kah, batu kah, apakah semua, tolong. Dia kata, tolong jangan buat balik kerana itu tanah haram. Rangat batu apa-apa itu duduk dalam belakang. Dia pun nak buat. Macam mana? Kapal dah duduk belayang tengah luk. Dia kata, Ustaz, dia kata adakah terbakar kapai di Malaysia Raya ni ada kena mengenang dengan ketua batu, wat dia balik tu. Saya kata, Alam, Saya tak tahu. Saya kata, Wallahu'ala. Tak tahu. Baiklah itu. Ya. tapi cerita dia dari segi hukum apa dia? kutip orang balik terus ada kutip orang balik pasal apa? pasal benda-benda itu adalah benda-benda yang telah dilarang begitu Masalah. habis tu kita pergi beli ketayah pergi tasbih minyak atas sana balik, tak faham yang kita tak faham pasal apa? ketayah itu made in China <laughs> ketayah itu nama saya beli di buka tapi made in China kan? korma made in macam-macam Bukan semua hadir-hadir Itu Mungkin sana dah ha? Dia macam-macam Baik Masalah Menumpahkan darah dalam Mekah dan hadisnya. Kata dia Wahai saudara ku, Adalah adat manusia itu Apabila dilarang Perbuatnya Maka lekahlah dia bertanya Apa sebab dilarangkannya Perangai manusia Bila orang kena takwih Bila dia yang bercaya apa Itu perangai manusia Bila orang kata taklis Masa hebat Manusia ni perangai lagi tu Dia kata Maka di sini seperti seorang hendak menumpahkan darah dalam Meccah itu dengan perang. Apa sebab dilarangkan dia? Istimewa pula telah diketahui akan Nabi SAW mengambil negeri Meccah itu dengan perang. Dan dengan menang ia di dalam perperangan itu. Lagi pun ada nak tanya. Eh, dan jika tuan kata, kata dia atas bumi Mekah tak boleh berlaku perang, tak boleh tumpah darah dan sebagainya tu yang nabi kata balik daripada Madinah mai ke Mekah, kemudian apa nama berlaku perang kemudian lawan apa semua begitu-begitu kemudian dia menang di atas bumi Mekah tu macam mana? Oh nabi boleh, kita tak boleh. ada, ada seh dekat tahu, di telefon, dia cakap macam tu. Kemarin bawak satu sahabat kanipun yang ada. sahabat telefon Dia kata ada satu kawan dia kerja dekat Ojek taxi di Palopina, di Tanjung, kerja bawa taxi. Kawan cerita kat dia Sama-sama driver taksi Ada Cina, ada Hindu Pernah bawa taksi Dia padahal bersembang sama-sama Dia padahal dekat taksi stand ni Yang si Cina, Hindu ni Tanya dia Dia kata apa pasal orang Islam Sukapi, itu Megah Apa apa ada sana? itu Dalam itu kotaknya apa ada yeah. Yang dia pergi tanya Dia pun bergantung burung dia jawab apa? Kawan yang telefon kemarin kena. Dia jawab apa? Dia jawab dekat Cina Hindu ni. Dia kata itu tak ada apa itu. Serupa hampa semua. Api sembah tokoh. Ha, serupa. Ni. ni yang kata orang Melayu kita ni. Dia jawab kepada Cina Hindu ni. Dia kata itu tak ada apa itu. Serupa hampa semua. Api sembah tokoh. Ha, itu dalam kotak sana ada dua batu. Itu batu serupa. Batu serupa orang orang laki sini bersetubuk. Dia kata. Nahu sebilan dia pergi cakap kecil niluk belah ni. Oh, ni pun oh tu macam-orang tu macam-orang tu macam-orang tu macam, dia macam, ah, itu macam Jadi, ni, nak melawak bagi reti bahasa. Hadjenis macam ni kita kalau dengar kita perasaan kita nak berubah penampak sebilik. Orang tu dah jahil tak hati agama, hampir dia buang mulut celupak pasal agama ni pasal apa. Contoh agak-agak orang macam ni sikit kan? Ramai tuan-tuan, hadjenis macam ni ramai. Hal jenis mulut ni cukup punya hebat Pasal agama, ni Cukup ramai tu ada Dia berasa nak kata apa pasal agama dia kata Tuhan pun dia kata Apa pula lagi Quran Quran ni apa Tuhan tu dia kata Nabi apa Lagi-lagi dia kata Apa lagi dia tak kata Ni pasal Mekah, pasal Madinah, pasal Soal ibadah, Pasal Posa, pasal Zakat, pasal Haji Apa yang dia tak kata Ni orang macam ni Tanda ni Orang macam ni ni Allah ada lama dalam masyarakat kita. Dalam. Sila hari bulan kita jumpa dengan orang macam ni. Sila hari bulan kita jumpa. Kita dengar dia duduk bercakap tu, kita duduk ringan tangan. Sungguh. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni kuas. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni pandai. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni jaga ugama sangat-sangat. Tapi kita pedih hati bila dengar dia duduk kata ugama dia. macam tu. Ya, ayani kita lauz billah min zalik minta keluarga kita anak, -anak kita dijauh daripada jadi macam ni. Nauzubillah min Baik, dia kata di sini dia katakanlah kalaulah ada orang tanya lagu tu, dia kata hang kata, Mekah tu tanah haram. Habis dulu yang Nabi masuk Mekah, Nabi tawan Mekah, berlaku perang di antara Nabi dengan kaum Quraisy, tu cerita macam mana tu hukum ni, abang -abang, dia apa Oh Kalau Nabi buat tak apa, kalau kita tak boleh. Kalau dia kata macam tu macam mana? maka dengan kemenangan itu Zahir ke atas sekalian umatnya ia memperbuat barang yang telah dilarang iaitu perang jadi tidakkah cerita sejarah yang mengatakan Nabi masuk daripada Madinah mai ke Mekah kemudian menang ke atas orang Kapil Kores itu menunjukkan Nabi perang di dalam Mekah tidakkah itu menunjukkan Nabi perang tapi macam mana Nabi ini double standard di satu waktu dia kata tak boleh perang atas bumi Mekah di satu waktu dia sendiri pergi berperang atas bumi Mekah ini macam mana ni? kalau orang kata tak boleh berjabung macam mana banyak kan tak? tuan raja tu explore dalam internet Banyak bahan-bahan macam ni Duk cerita Islam Duk katakan Nabi Muhammad SAW ni cukup banyak Banyak di antaranya isu apa? Dia kata oh orang Islam tidak boleh kahwin Lebih daripada empat dalam satu masa Sedangkan Nabi Muhammad bini sebab berapa? Lebih daripada empat? Dia kata tidak akan ini sudah cukup Dia kata untuk membuktikan bahawa Muhammad itu ada kepentingannya Tersendiri Dia kata dan orang yang ikut dia ni orang yang kena pembodoh dengan dia tulis dalam internet macam tu dan sudah barang pasti orang yang tulis ni sama ada dia orang Islam ataupun dia Orientalis yang bukan Islam tapi dia belajar ambil tahu pasal cerita-cerita itu, maka dia tulis benar, -benar. kita kena lawan benda macam ni kita kena lawan dia lawan duk kaya duk ni tak hey, ada dia kita kena guna teknologi juga lawan balik pasal apa? pasal orang yang baca ni depan ni akan terpedaya bila kita kemukakan kebenaran, kebenaran Islam pula masuk dalam internet, sekongkowannya, dia pada ada dua benda yang dia dapat. Sekongkowannya dan sebaik-baiknya kalau Islam boleh perintah dunia ni, mau hak jenis-jenis macam ni, begitu. Ini hari ini, hari apa hari itu hari kuliah kita di Kelang Lama, hari ini dalam sekolah abak tu satu parti pembangkang, abak tau kan, kata dia tidak boleh terima undang-undang Islam. Tak apalah dia tu yang bukan parti orang Islam. Tapi dia kata, tapi kita sebagai kerajaan yang memerintah. Pasal apa kita benahkan berita macam tu? Keluar dengan surat, abang. Pasal apa yang kita pibenahkan berita macam tu? Keluar dengan surat abang. Tak payah benaklah benda macam tu. Pasal apa? Pasal benda macam tu menghina agama kita. Masa ni lah, masa kita ada kuasa. Ni lah kita kena jaga benda-benda ni. Jangan sampai orang guna media hak kita punya untuk cerca agama kita kita membenarkan berita macam tu pula seolah-olah nampak macam kita setuju dengan apa yang dikulik seolah-olah nampak macam tu macam nampak tak apa yang dikulikkan ni tak nampak tapi kita dengar apa je <laughs> tak memang macam tu apa lagi yang kita nak kena jaga kalau tidak agama, agama itu nombor satu kita kena jaga. Barulah main soal lain, baru kita nak jaga soal keamanan, baru kita nak jaga soal ekonomi, baru kita nak jaga soal hidup bermasyarakat dan sebagainya. Itu soal-soal yang kemerdian. Soal yang pertama kita nak kena jaga ialah agama. Dan biasanya apabila kita jaga agama, hak lain dengan sendirinya terjaga. Ada macam tu. Kalau kita jaga agama dengan sendirinya ekonomi kita Allah jaga. Kita jaga Allah boleh jaga. Kenapa? Sebab, Sebab kita jaga agama dia. In kansurullah hayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah kata kalau kamu jaga Allah, kamu jaga segala perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu tolong segala perintah Allah, Allah tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan jadikan kamu satu bangsa yang tetap tapak kaki. Maknanya ekonomi kita tidak akan goncang. Eh Tuhan jaga kita, apa lagi kita? Nah, kalau Tuhan jaga kita, siapa pun tak boleh buat apa ke kita. Macam tu. Baik, dia kata maka betapa pula ditegah orang yang hendak memperbuatnya. Manakala telah diperbuat oleh Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik ikutan. Ha, kalau orang kata lagi mana boleh kita dok larang orang berperang atas bumi Mekah, pasal Nabi sendiri perang atas bumi Mekah Sedangkan Nabi Muhammad itu contoh ikutan kita orang Islam. Pasal apa Nabi perang kita tak boleh ikut dia? Kalau orang tanya kamu macam tu, apa kamu nak jawab? Sekali ang perkataan yang di atas tadi itu sebelum terlebih sebelum terlebih daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah tahu lebih dahulu dengan sebab pintarnya dan bijaksananya dengan kerana itulah rannya di dalam sepotong hadis jila masalah tadi disambungkan dengan sabdanya begini. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Fain ahadun terakhhasa diqitali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fiha, fakululahu inna Allah adna lirasulih Sallallahu Alaihi Wasallam, wa lam yadna lak." maka jika sekiranya mengambil hujah satu orang dengan katanya mengapa tidak harus tumpah darah dalam negeri Mekah Padahal sudah harus tumpah darah itu dengan berpegang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya maka hendaklah kamu jawab baginya begini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi negeri Mekah pada masa ia memeranginya itu kerana bahawasanya Allah Taala beri izin bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk perang dalam Mekah itu dengan keluar daripada hukum Allah maka iaitu tidak sekali-kali dan tidak pula satu perkara ini sudah diizinkan aku diberi pula kepada umat aku kemudian daripada perang itu untuk tumpah darah di dalamnya iaitu tidak, tu lihat, Nabi tahu dah, Nabi tahu dah bila dia patah balik daripada Madinah main Mekah berlaku hari pembukaan kota Mekah Nabi tahu dah, esok ada orang akan exploit benar ni Nabi tahu dah. ada orang akan exploit benar ni, Nabi ni apa sifat dia sedih, amanah tablir, fatah fatah nah, ni makna apa? fatah nah, ni makna pintar, cerdik Nabi ni cerdik Nabi tahu lah. Nabi kata ni Bila aku patah balik Daripada Madinah Mai ke Mekah Kalaulah jadi perang Nabi kata Esok orang akan Guna isu ni Mereka kata Nabi boleh perang Sebab kami tak boleh perang Dalam Mekah Nabi tahu lah Mereka Nabi habang awal-awal Kalau orang kata Lagu tu dekat kamu Kamu kata dekat mereka Innallaha azina li rasuli Bagi tahu mereka Sesungguhnya aku Dapat special Keizinan daripada Tuhan وَلَمْ يَعْذَنْلَكُ Sedangkan Allah tidak izin kamu buat macam yang Allah izin pada aku. Baik. Maka tidaklah diizinkan bagi engkau dan bagi siapa-siapa yang lain daripada engkau. Sebenarnya Nabi SAW lagi. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهِ سَاعَةً مِنَ النَّهَا Bahkan kata Nabi, hanya asalnya telah diberi izin bagi aku itu berperang sebentar daripada waktu siang hari itu sahaja. Bukannya lama dan bukannya pula beberapa kali. Hanya sekali jual, atas kadar ambil negeri Mekah daripada tangan kapiak. Dan mengeluarkan daripada tangannya ke tangan muslimin. Dan inilah, inilah kadarnya sahaja yang diizinkan Allah kepada aku. Nabi kata, aku ni yang diizinkan perang di atas bumi Mekah ni pun keizin si aku sahaja. Sorang ada masa aku balik daripada Madinah mai ke Mekah sekadar untuk aku ambil alih kuasa pemerintahan di Mekah seketika siang tu saja kemudian habis dan aku tidak diizinkan lagi berperang selepas daripada itu itu pun atas tujuan apa atas tujuan nak mengambil kuasa daripada tangan kafir Quraisy supaya kuasa dipegang oleh Islam dan didaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Mekah nabi terang elok benda begitu sambung hadis tu dia kata waqad hadd hurmatuh dan sesungguhnya Telah kembali haram tumpah darah Di dalam Mekah pada hari ini Seperti haram tumpah darah pada hari yang kemarin itu ha. Selepas daripada masa satu Hukum dia balik kepada hukum asyik Tidak boleh tumpah darah lagi di situ Dan demikianlah selama-lamanya Sehinggalah hari kiamat Sampai kiamat Tidak boleh berlaku tumpah darah Di atas bumi Mekah Tak boleh Masa saya pihaji Berapa tahun lepas Masa tengah tawas maksudnya hmm? tengah Sebut bom perempuan Indonesia agaknya. Ni, sebowet perut ni. Nih, ni dendang yang nak mencuri duit orang ni. Dia so, cerita dengan polis Saudi di Masjidil Haram tu dia dia bagitau kata ni dia pakai cincin. Dia pakai cincin, dia bubuh mata tajam. Cincin. Dia buat mata tajam di cincin. Masa duk kalut-kalut tawaf, masa duk kalut-kalut apa ni tempat dia sembahyanglah tempat manalah depa ni geng yang pian teh tujuan nak mencuri ni. Dia pergi pegang Dia tahu datang mana kawasan tali pinggang Kita duduk pakai duk taruh duit apa semua Dia pergi pegang tu sekali dia tarik tangan Tarik turna Koyang Kalau kena tali pinggang tak apa Kalau kena perut dia melambak keluar Habis 3 hari di Kena depan kita tengah duduk kawasan Rang kata kena keluar melambak Darah menyimbah di atas lantai Dekat dengan hajaran langsung Tau pun seluruh, terlupak Darah sembuh Huh? polis saudi main dengan cotak satu orang tolak tolak tolak orang tepi-tepi angkat macam doa angkat bintarah dekat kat tapak-tapak. Lihat, ni orang yang pi pada musim haji tapi tak reti tentang adab dan pantang larang di Tanah Haram. Dia sibuk buat kerja macam tu. Selang tiga hari lepas tu dia pada macam satu rumah. Polis Saudi ni kata satu rumah. Semua pun bila pi satu rumah tu jumpa semua cincin ada dekat pisau dia memang depa kerja tu je Pilih dengan tujuan yang tu. Kepa angka ada semua satu rumah di Madokah. Muslimin dan muslimat yang dirahmatullah. Kerja ni tidak dibuat oleh anak jati Mekah dan Madinah juga. Kerja ni dibuat oleh orang yang tak letih hukum hakam, yang tak letih agama, yang tak ada apa yang daripada awal lagi dia ni nak buat benda ni. Nak umbilannya dai. Jadi macam macam tu sekali itu jadi di kawasan yang kita kata kawasan suci Ha? kita minta jawab daripada kena benda-benda macam tu dan kita minta jawab kita tak mahu buat benda-benda macam tu baik dan bagianlah selama-lamanya sehingga hari kiamat kata Nabi wal yuballiq as syahidul ghaib maka hendaklah disampaikan oleh orang yang hadir pada hari ini yang mendengar perkataanku di dalam kotobah ini kepada orang-orang yang tidak hadir ini Nabi Nanti bila pun lepas dia bagi kutubah, lepas dia mengajar lepas apa dia kerap kali dia ulang benda ni dia nanti sebut wal yuballigh wal yuballigh ash al-ghaib dah hendaklah orang yang mai yang dengar aku habar hari ni tolong bagi tahu kat kawan yang tak mai hari ni nabi selalu kata lebih-lebih lagi kutubah itu isi khutbah dia penting nabi pesan macam tu yang lah sebab kenapa dakwah Islamiah pada zaman nabi hidup subur Setiap orang yang ada pada zaman Nabi itu, dia mempunyai semangat untuk sebarkan risalah Islam. Dia ada semangat. Dia mai malam ni dengar, esok balik dia mesti bagi tahu. Dia pergi tempat kerja dia bagi tahu kawan dia, dia ada balik rumah dia bagi tahu bini dia, dia ada bagi tahu jiran dia, dia ada bagi tahu kawan tempat dia bagi tahu supaya ilmu Islam yang dapat dia ni tidak untuk dia sahaja tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitar dan di sekelilingnya. Kita kena ambil hati bareng ini. Kita akan ambil akibatnya, kita main, kita duduk, kita dengar tak banyak satu dua benda kita dapat. Benda yang sebelum ni kita tak tahu, ni kita tahu. Satu dua benda kita dapat. Satu dua benda yang kita dapat tu, sampaikan kepada orang lain. Setidak-tidaknya, kita dapat pahala kerana menyampaikan ilmu. Dan sebaik-baiknya, dengan kerana kita sebar ilmu itu bertambah bilangan orang yang faham agama. Baik, dia kata supaya rata pengetahuan itu pada sekalian muslimin dan sama-sama menjunjung taat akan dia. Maka bagi orang yang menyampaikan khabarku ini maka tidaklah sia-sia daripada pahala yang berganda-ganda. Itu ya. Nabi kata. Orang yang dapat apa-apa message daripada aku, pihak bagi orang lain, dia tidak sia-sia, bahkan pahala Allah sungguh. Dan yang menyembunyikan khabar aku ini, tiada sunyi dia daripada dosa. Polah. Ya. Kita yang dapat satu benda baru, kita tidak bagi tahu kepada orang lain, kita berdosa. Contoh. Kita berdosa. Hmm. Satu sahabat saya dia orang berpangkatlah. Hmm. Dia kena urin Orang yang lagi besar pangkat pada dia Bila nak mana-mana Dia cerita Dia kata satu hari itu Dia kata urin-urin pi masuk Dalam tempat ni Tempat minum-minum ni karaoke apa-apa Masuk macam kebiasaan lah Kawan tu dia kata masuk pergi nak minum Dia kata kita ni atas jawatan kita Kita nak kena dua ikut dia tapi bila pergi ikut tempat-tempat macam tu Kita rasa berdosa Rasa berdosa Macam mana nak buat Nak bangkit lari tak boleh Kita ni atas tugas sekarang kena ikut dia Kita tak lari, kita nak telah Lihat tengok dia duduk telah nak yang haram ni Kita tak lepas, Dia ni pula ni pakai kepia Jenis pakai sempurk atas kepala Susah dia kan Sekali, dua kali Sakit sampai korak put lama-lama tegur dia Ha? dia kata minta mohonlah, dia kata nak bagi tahu lah, dia minta mohonlah, nak bagi tahu. Saya tu nak tutubuhur, bagi tahu dia kata ayam ni ni haram, dia tahu. Tahu ni lepas kena tutup kali tak dia haram, no, dia tahu. Jadi dahulu haram, no, haram, kata. jangan minum ayam. Kata. Dia kata. Pasal dia besok dengan tutubuhur dah tak, dia kata barang siapa yang mudi mulham mengekalkan kataan minum mawak sampai mati bila dikebumikan mayat dia Allah akan alih mayat itu agar mayat itu membelakai jiwa oh, dia kata minum dia dia tanya kita, dia kata macam mana ustaz nak menghadapi orang yang macam ini macam mana nak menghadapi orang macam ni macam mana dia tak marah kita dia tak tunjuk kata dia nak mengamuk bila kita tegur dia okay, tak ada apa tapi dia tak peduli apa yang kita kata kesian dah cuba cuba kan kita sama dengan naudzubillah minzalik minta Allah jauh kita keturunan kita anak beranak kita kawan-kawan kita daripada jadi macam tu naudzubillah baik habis dah menerangkan hadis nabi dan kutubahnya yang dikeluarkan oleh Abi Syuraih kepada Amr bin Sa'id itu dan kembali pula kita kepada cerita yang berlaku di antara Abu Syurash dan Amru bin Sa'id. Kemudian daripada telah Abu Syurash menerangkan hadis itu kepadanya. Baik. Apa pula reaksi daripada gubernur ini tadi? Apabila Abu Syurash beritahu dekat dia, Ni, aku nak bagitau kamu, aku ada dengar hadis Nabi. Nabi kata, Mekah tidak boleh berlaku perang, tidak boleh berlaku tumpah dawah. Sedangkan kamu hantar pasukan tentera pergi ke Mekah, Nak serang Ambulullah bin Zubair yang sedang berkubur di Mekah tidakkah tindakan kamu hantar tentera nak pergi serang Abdullah bin Zubair di Mekah itu tindakan yang salah dan melanggar hadis yang aku bagi kamu tadi Faqilah kata dia Faqilah li Abi Syuraih ma qala lak amru qala ana a'lamu minka bi dhalika ya Aba Syuraih maka ditanya orang bagi Aba Syuraih akan apa sambut Amr bin Sa'id pada barang yang dibacakannya daripada hadis yang di atas tadi Eh itu kata orang apa kata Amru bagi engkau wahai Abu Syuraih pada masa engkau bacakan hadis itu kepada dia. Bila Abu Syuraih dia cerita dekat kawan-kawan dia, dia cerita kata dia teguk gubernur. Kawan-kawan dia kata hang dah hang teguk apa dia katakan hang? Dia panas. Kata Abu Syuraih, menjawab pertanyaan orang iaitu telah berkatalah Amru kepada aku. Aku lebih tahu daripada engkau dengan barang yang engkau bacakan itu wahai Abu Syuraih. Tu dia gubernur tu kata kat dia, kalau yang tu Hantar tak payah habang kat aku, aku lagi tahu pasal dia dia aku lagi tahu padahal Wahana anak abang kata tak boleh perang di Mekah tak payah abang lah yang tu aku pun tahu bahkan aku lagi tahu padahal siro juga kan siro boleh tahan juga siro kan kita pergi abang kadah kata ni awak ni haram ni tak boleh minum dia aku tahu kita nak kata apa kata dia kata tak minum apa saja aku nak minum awak ni kita nak kata apa kata So, dia dekat parah ambil botol buat tepi padang dia. macam apa persetia ni bukan dia tak tahu. Dia tahu dia saja nak jalan hukum Tuhan. Dia tahu tapi dia saja nak jalan hukum Tuhan. Tapi apa kata? Hang duk bini hang tak pakai kelumbung ni berdosa. Betul. Saya dah minta ya pak aku aku kata. Aku kata keturunan aku bukan keturunan orang kafir dia. Aku pun tahu cakap hubung tak pakai kelumbung ni haram Aku pun tahu tak payah halang Ada tu yang handuk biak bini yang tak pakai kelumbung ni sebab Tak nak buat macam ada dia kata Ulang kata memang makanan aku Ada ah, jauh lalu tu Bangang oh bangang Lain sekali Tanya ulang Kan pasal pa ulang makan kata Ulang kata memang makanan aku Tak payah habang Kita nak kata Kita menghadapi golongan yang tak tahu dengan kita menghadapi golongan yang tahu Saja apa-apa tak tahu Susah Kita jumpa dengan orang yang tak tahu Dia tak tahu sungguh-sungguh Senang kita nak terangkan dia Bila dia tak tahu sungguh-sungguh Dan bila kita beritahu Dia rasa berharga benda yang dia dengar Masa kuliah kita di masjid Kampung Baru Alma dulu Kita duduk baca Bapak mandi mayat Kita baca benda-benda Yang menyebabkan mandi mayat tidak sah Di antara benda Yang menyebabkan mandi mayat tidak sah Ialah orang yang tetuh badannya Buat lukisan di badan dia Tetoh di badan itu mencegah air daripada kena kulit Maka dengan kerana itu mandi mayat tidak sah Bila habis kita mengajak dia ke masjid Masjid kampung baru halaman itu ni Bila habis kita mengajak dia ke masjid turun naik kereta Kita nak tutup itu dia megalang tangan Dah kata saya terkejut kan Kita ni bukan ketiga-dua punya orang Dia megalang tangan dah Kita usah nak tanya usah Kita, lah. kita pun buka pintu keluar balik Apa dia? Buka kaki baju tak tak tak tak satu-satu ke tapi lah aku malam ni. Kata balik tengok orang masjid pun balik habis lah. Kan kalau orang masjid ada tak tak lah dikit. Kau orang dia panggil tu lho. Kan? dia buka putang baju tak tak tak tak buka tu tu dia tetuh penuh di badan. Subhanallah. Dia tetuh penuh di badan ni. Di pusat ni gambar ulang anakonda. Dia melengkap putih dengan pusat kemudian. Kepala ni naik mai sampai bawah tumpuk ni. Sampai bawah tumpuk ni, mai bawah dagu ni, mulut ulang. Kemudian di atas dagu dia ni, dia buat lidah ulang-ulang macam -ulang tu. Dia tetuh ni, penuh badan yang naik sampai ke sini, naik sampai sini. Naik dia atas ni. Lidah. Buka bau belah ni pula gambar perempuan tak pakai okay, apa. Pergi eh, kanan bau. Dia tahu sasat, nak kata apa tak kat saya. Nanti. Dia balik tengok kayu lah, kuping kendang mesti pun tak, tak, tak nak. Tak, <laughs> kitab pun kira apa kemayaan elok lah abah kat dia kata nak kata apa macam yang kata dalam kitab tadi lah. macam mana saya nak bagi hilang benda ni dia kata pasal dalam kitab tu kata wajib menghilangkan saya nak bagi hilang benda ni, ni, ni macam mana ni dia kata saya ni bila dah letih benda ni dah tahu dah ramai dah orang duk tebong ni semua kata benda ni tak boleh saya mandi wajib tak sah dan sebagainya saya dah tahu dah benda ni malam ni pula main ustaz pula dok baca abah kata mandi mayat esok pun tak boleh macam mana saya ni dia kata ini bukan salah saya ada kata. Saya jadi macam ni pasal mak bapak saya bercerai dia kata. Dia depa bercerai masa saya kecil lagi. Rumah tangga punah ranah. Mak saya bawa dia diri, pak saya tinggal dan sebagainya. Saya ni akhirnya Cina ambil belah dia kata. Saya dibela oleh Cina samping bapak ni. Berapik benar. Saya dibela oleh Cina samseng yang duduk di berapit ni. Saya besak dalam rumah depa. Saya makan apa yang depa makan. Apa depa buat saya buat. Saya dididik dan dibesarkan oleh depa semua. Depa yang buat macam ni ke badan saya. Saya buat macam-macam benda yang yang saya tak sanggup nak bagi tahu dekat ustaz. Ni macam mana saya nak hilangkan benda ni? Entah nak gadah. Depa ya, kata ni air mata duk keluar merambur kita tak gadah kepada yang kedua adalah agama. Agama kata apa? wajib dihilangkan benda tu. tapi kalau sekiranya usaha nak menghilangkan itu, boleh membawa kepada kemungkinan bercerai nyawa sampai mungkin mati maka dimaafkan tetapi dia dalam keadaan berdosa selama-lama dimaafkan, itu maksudnya maaf, tak payahlah hidup lapas kulit tubang, tak payah sampai ke perintah itu, tetapi selagi mana berdata duduk di tubuh badan dia selagi itu dia berdosa tentang ni bukan cerita lawan-lawan Eh, Nak jadi something macam mana pun, jangan sampai ke situ. Muslimin dan Muslimin di rahmat Allah. Sila. Dia kata Ustaz, dia kata bukan saya sorang. Dia kata orang macam ni. Yang kata orang Melayu macam saya ni, ramai Ustaz. Saya duduk dalam lubuk yang saya duduk ni, saya kenal ramai yang macam ni. Siapa nak bina dakwah di depan Siapa yang sanggup sign surat mati, pilih dakwah kat di depan ni? Ni cerita saya mati ni? siapa yang berani buat kerja dakwah kepada orang-orang yang macam ni kita nak dakwah kepada orang yang yang tidak memudaratkan ni pun susah kan? Kita nak, nak, nak dakwah kepada golongan keperat. Kita nak dakwah kepada golongan serdik pandai pensyarah universiti. Kita nak pergi dakwah kepada golongan profesional. Kita nak pergi dakwah kepada golongan penjaja yang nak menyiaga sampai tak tahu waktu semayang bila. Kita nak dakwah kepada golongan yang tidak mungkin mencederakan kita pun susah dah. Macam mana kita nak pergi dakwah kepada kumpulan yang mungkin akan memudaratkan kita bila kita dicakap tadi. Ha oh, takdak, mu fikir banyak. benda ni mu fikir banyak-banyak jangan duk kata, tak apa dah. Tengoklah budak main mengaji masjid Al-Abdullah ni kita okeyan Islam dia nampak kuat eh. Da lagi. Dak lagi. Hmm? Muslimin dah muslim muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sahabat-sahabat tanya Abu Syuraih, "Wahai Abu Syuraih, gamo kata apa kat Dia kata, "Gamo kata, hang habarnya aku tahu dulu padan hang, bahkan aku lebih tahu padan hang lagi." Ya ni sebetulnya negeri Mekah itu telah mengharamkan dia oleh Allah Taala. Maka sekalian yang kamu dengar daripada Nabi SAW itu semuanya benar dan sahih tetapi yang engkau tidak faham akan maksud Nabi SAW itu. Ha, nampak? Ini soal tafsiran. Dia kata betul, Nabi kata macam yang hang bagitau kat aku, jadi betul. Dia kata tapi soalnya hang salah faham hadis tu. ni ada jadi dalam cerakat kita lah Ada pihak dia kata hak tok tok buruk tok mengajak ni. Tuhuhuh ini salah tafsir. Hak taksiran dia punya fit Dia kata tidak Dia kata dia bukan lawan ayat Quran Cuma dia kata dia nak memberi nafas baru kepada tafsiran Quran Nampaklah? Bahaya benar, benar Bahaya benar Masa nah, apa? Kalau sekian yang dilonggarkan Quran dan Hadis ini Ditafsirkan mengikut lagu mana kepala dia ingat lingkutlah dah, orang kita lingkut lama bukan kata baru lingkut bulan lepas bukan baru lingkut 15 tahun lepas lingkut lama maka dengan kerana Islam ditafsirkan mengikut tafsiran Nabi lah maka Islam tahan dalam kita hari ini kita buka ruang kepada tafsiran baru Islam lingkut pasal apa? jadi macam Kristian Kristian tafsir ikut kepala kita tak mau macam tu ha? baik sambung hadis tu dia kata, innal harama la yu'idhu asiyah. La yu'idhu asiyah. Bahwasanya tanah haram Mekah itu tiada dibiarkan berlindung di dalamnya akan orang yang derhaka dan melanggar hukum Allah. Maka Abdullah bin Zubair yang hendak kita perang itu telah melindungkan dirinya di dalam Mekah. Supaya kita tidak memerangi akan dia. Padahalnya dia langgar hukum Allah. Ha, ini kebenar jawab macam ini dia kata betul kita dilarang daripada tiba perang dalam Mekah kata, tapi soalnya lah ni Abdullah bin Zubair itu dia ni langak hukum Allah dia tiba menyorok dalam dalam Mekah takkanlah dengan kerana dia menyorok dalam Mekah kita tak boleh buat apa kat dia senang seronoklah dia senanglah dia boleh duduk di situ tak ada rasa balik tindakan apa dekat dia oleh kerana dia langak perintah Allah dia masuk menyorok dalam tu maka kita terpaksa pergi perang dengan dia di dalam Mekah pasal apa? pasal dia ni langak hukum Allah ini alasan dia betul ialah mengapa ia tidak turut paham ilmu seperti saudara dia Amr bin Al bukankah sekarang yang telah menjadi khalifah kita ialah Yazid bin Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah sekarang telah menyuruh kita perang dia yakni perang Abdullah bin Zubair kerana dia derhaka kepada Yazid maka tiada mau menurut dan tidak mau mengaku Yazid itu menjadi khalifah seperti orang lain mengangkat dan menurut apa perintahnya maka menjunjung perintah Yazid dan taat kepada barang yang disuruhnya itu bukankah itu satu perintah yang wajib mengapa sekalian kita tidak Mengapa? sekalian itu telah dilanggar oleh Abdullah bin Zubair. Ha, dia letak kesalahan kepada Abdullah bin Zubair. Kerana Abdullah bin Zubair ini salah, maka kita berhak ti perang. Ini tafsiran yang dibuat oleh Gabon. Maka demikianlah yang tepat Amru bin Sa'ikah atas Abdullah bin Zubair. ...kata ulama' tetapi dakwah Amru bin Sa'id gubernur tadi ni... ...seperti yang di atas itu adalah tiada dahil. Ha, itu tafsiran akhir. Ya. Itu tidak ikut ikutlah agama. Kerana Abdullah bin Zubair tiada wajib atasnya darah dengan bunuh. Abdullah bin Zubair kalau sekiranya dia tidak mahu mengaku taat setia... ...kepada Yazid yang dilantik jadi khalifah... ...dia tidak tidak boleh dihukum bunuh. Macam mana yang kita sampai ke peringkat Nabi bunuh dia? Tak boleh. Itu salah dari segi ugara. Dengan kerana itu, ia berlindung di tanah haram Mekah supaya dapat ia lari. Daripada kena bunuh. Dengan cara yang zalim itu. Ulama kata, Abdullah bin Zubaipi menyorok dalam Mekah tujuh nak selamat diri dia. Sebab apa? Pasal yang cari dia, yang memburu dia ni kerajaan. Kerajaan mempunyai polis, mempunyai tentera, mempunyai apa. Dia tak ada apa-apa. Kalau dia duduk di luar pada Mekah, dia pandai buat apa-apa kat dia. Dia tepat-tapi duduk dalam kota Mekah supaya dia selamat daripada pokok yang nak buat layang dia. Jadi adakah Abdullah bin Zubayri boleh diperangi dia? Bolehkah pergi perang, pergi serang dia sedangkan dia duduk di Mekah itu? Ini alasan yang ulama bagi. Kata Amru bin Sa'id lagi, wala farra bidamil wala farra ha, dan tiada kuda dibiarkan berlindung di dalam tanah haram Mekah itu akan orang yang lari dengan damak dan tidak lari dengan memperbuat dosa bunuh Allah. Yang ni, jika seorang itu sudah melukai orang atau sudah dibunuhnya orang, maka lari dia ke negeri Mekah itu. Adakah kita lepaskan saja dia daripada hukum dera dengan sebab dia melukai dan membunuh, oleh sebab dia berlindung dengan Mekah itu, maka yang namakan itu tidak disuruh oleh Nabi kita. Gubernur tetap dengan pendirian dia, dia kata Abdullah bin Zubair salah dan kita wajib diperang dengan dia. Sedangkan ulama-ulama kata Abdullah bin Zubair tidak salah dan dia tidak boleh diperangi. Apa tak lagi, Nabi serang dia ketika dia duduk di dalam kota Mekah aini ha, perkelilingan berlaku di antara pemerintah dengan ahli ulama yang ada pada masa itu. Eh, ha? muslimin dan muslimat dan majlis-majlis. Jadi kita ambil ikhtibas daripada apa yang kita baca tu bahawa sesungguhnya tafsiran agama ini kita tidak boleh buat mengikut akal kita sendiri, sebaliknya kita mesti tafsir mengikut kehendak Allah dan kehendak Nabi SAW Lepas ni dia masih lagi berada di bawah cerita tentang negeri Mekah itu bila masa diharamkan dia kemudian cerita potong pokok kayu di tanah Mekah itu apa hukumnya kemudian pelihara menatang di tanah Mekah itu boleh ke tak boleh kemudian cerita kita bawa masuk menatang dalam dalam Mekah kemudian kita nak semelih boleh tak boleh ataupun menatang tu semelih dulu kemudian bawa masuk kota Mekah boleh tak boleh makan daging dia dan sebagainya yang tu saya ingat kita tidak perlu baca benda-benda eh? tu kita tentu sebentar-bentar dulu baca lepas pada ni kita nanti masuk tajuk tajuk haji yang sebenar yaitu bab majaa' haji wal umrah cerita tentang pahala yang disediakan bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah insyaallah pada bulan depan kita tulis masuk tajuk pada muka surat 10 wallahu a'lam adakah kita berdosa sekiranya kita langgang undang-undang jalan -undang raya berdosa, berdosa. pasal apa dengan melanggar undang-undang jalan raya itu kita membawa mudarat kepada orang lain dosa Dosa. Walaupun cerita lampu merah, lampu kunin, lampu hijau tidak ada dalam murahat, tidak ada dalam hadis Tetapi apabila benda itu dikonunkan, diperundang-undangkan dengan tujuan untuk kebaikan Selagi mana undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk maslahah, saya kata Maslahah maksudnya untuk kemudahan semua orang Dan kita dilanggar, dengan kita melanggar undang-undang itu orang lain jadi mubarak Kita berdosa Kita berdosa Hmm? Ha, tapi kalau kita langgar tidak mudarat ke orang itu tak disuruh tapi pandai-pandai sendiri. Sampai di terfelah pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, sembidik kaistan sembidik motor pun tak ada lampu merah kita nak tunggu pun jadi duduk tanya pun doklah boleh hak dia kena iaitu ada pandai-pandai sendiri. Kan? tapi kalau dalam keadaan apa benda tu di, perlu dipatuhi kita saja langgang berdosa bagaimana langgang boleh memudaratkan orang lain itu jadi berdosa hmm? adakah halal ikan yang dipancing di mengkuang tem sebab kawasan itu kawasan larangan memancing macam mana? Sudah lebih mengentanglah. Kita kata dia Hat kan tadi kata halai depa pakak piduk mengayai cari hidau. Ya kan? Jadi di mengaitang lain. Mengentang lain. Itu ada fitbah orang kata tak boleh, tak ada fit. Hmm. Salah. Apa hukum seseorang ziarah kubur? Berhukum ziarah kubur pada asalnya ialah sunat. Sunat. Apa pasal ona? Pasal sabit daripada hadis. Nabi kata kuntum nahaitukum an ziyaratil qubur, ala tazuruh. Fa inna ziyaratil qubur zikrul maut, nabi kata. Nabi kata dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur. Tapi sekarang ini pergilah ziarah. Kerana sesungguhnya ziarah kubur boleh menyebabkan kamu ingat mati. Okay, jadi kalau dia tanya apa hukum diarah kubur jawab dia hukum diarah kubur itu sunat sabit dengan suruh Nabi cuma kita kena patuhi adab dia apa dia adab diarah kubur adab diarah kubur kita tidak boleh duduk di atas kubur kalau kita pasti kubur di sebelah dia tidak ada mayat di bawah maka duduk itu tidak berdosa tapi kalau kita pasti di bawah tu ada mayat kita duduk itu berdosa Mesti hmm? so, pastikan kita pziarah tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita nak buat benda sunnah jadi dosa. Hmm? di antara adab jarah kubur juga bila sampai di situ tidak boleh gelak. Gelak, ketawa dan sebagainya itu haram. Di kawasan kubur juga sabit daripada larangan daripada hadis Nabi. Waktu bilakah sesuai seseorang jarah kubur? Sambil dengan hadis, Nabi SAW anjurkan ziarah kubur pada setiap hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat. Sunat. Bagaimana pandangan Islam? Apakah pandangan Islam? Apabila seseorang itu, yakni orang laki-laki, ziarah kubur. Dalam keadaan dia berdoa, berdoa sehingga menangis. Tidak disuruh. Tidak disuruh oleh mana-mana nas sama ada Quran ataupun hadis Nabi tu berdoa di kubur tidak disuruh. Cuma sabit dengan hadis Nabi SAW bila selesai kebumi satu mayat, simpan perata tanah, Nabi ada doa khas Nabi minta ya Allah tetapkanlah hati orang yang baru dikebumikan ini dan minta selamat bagi dia. Kemudian saja-saja nak pi nak berdoa tu tidak disuruh. Hmm? tidak disuruh. Adakah Rasulullah melakukan dia beradab? keburat Adam? Eh? Nabi SAW Bahkan pernah ditegur oleh Allah Dalam perjalanan Nabi daripada Madinah Nabi ke Mekah Nabi berhenti di satu tempat Kalau tak silap nama dia Aila Nabi berhenti Nabi turun pergi Kemudian Nabi SAW mengadap sibilan Nabi minta kepada Johan Minta supaya Diringankan Dan diberikan keselamatan Diringankan azab dan diberikan keselamatan pada mu'ad Kemudian sahabat-sahabat Nabi Bila tengok Nabi lu minta sungguh-sungguh sampai menangis Minta supaya selamat mu'ad Sahabat tanya Nabi Nabi beritahu ini ku bu'mak aku Dan aku minta supaya Allah selamatkan dia Lepas tu Allah wakturul jatuh ayat Teguh Nabi Pasal apa? Pasal mak Nabi mati tidak islam Maka tidak boleh kita minta doa Untuk kesejahteraan dan Keselamatan orang yang mati tidak Islam Itu sahib daripada hadis Baru-baru ni Soalan, baru-baru ni saya hadiri Satu pengajian di tempat saya Dalam pengajian tersebut Penceramah mengatakan bahawa ulama' mereka bahawa ulama' menekah bahawa akhir tahun 1999, iaitu pada 31 Disember 1999 jatuh pada hari Jumaat dan mungkin kiamat pada hari itu dan juga dinyatakan bahawa tahun 2000 nanti bermulalah zaman kucar kacir kehidupan manusia, apa lagi dah, dah kiamat dah kucar kacir manusia, apa lagi silap Adakah ustaz terpendapat? Saya tak terpendapat. Kiamat kita tak tahu bila. Kiamat satu benda yang pasti akan berlaku dan pokok pangkalnya itu rahsia Allah. Nabi sendiri orang tanya bila, Nabi kata dia pun tak tahu, dia cuma tahu tanda kiamat saja. Dan menegak tarikh kiamat itu tidak disuruh oleh agama. Tidak disuruh oleh agama. Hmm? Bolehkah minyak wangi yang bercampur dengan alkohol digunakan semasa sembahyang? Ini saya cakap dah banyak kali dah. Betulkah kerja di bank itu syubhah? Minta Ustaz Hurai lebih lanjut lagi. Betul. Kalau sekianya bank itu bank yang berurus niaga cara riba. Bank-bank konvensional ini adalah bank yang berurus niaga cara riba. Kita terlibat dengan bank sama ada kita jadi manager, kita jadi pegawai dia, kita jadi kerani dia, hatta kita yang terlibat dengan urus niaga bank kita jadi penjamin kepada orang yang buat pinjaman ribau semua ini terbolong di dalam orang-orang yang diancam dengan ancaman dosa ribau hmm? jadi kalau ditanya betulakah benda ni bersubahat benda ni satu kerja yang subahat jawabnya betul Allah perintah manusia mengadap kiblat ketika semaya arah manakah malaikat dan jin mengadap semasa beribadat? yang sabit sahabat daripada keterangan daripada nas yang ada, malaikat mereka mengadakan ke Baitul Makmur Dan Baitul Makmur itu Mengikut riwayatnya Dia letak berkentangan Dengan Masjidul Haram Di bumi Itu keterangan yang kan? dah Hakikat sebenarnya Wallahu'ala Minta Ustaz jelaskan Perihal melapor dalam ASN dan ISB. ASB Wallahu'ala ha? Yang berdasarkan fatwa Bekas mufti Selangor Datuk Ishak Baharung Dia kata haram dan dia ada keluar petua ni secara resmi dan dia ada keluar pula benda ni di dalam majalah apa ke masa tu ada keluar amadun ke apa ke ada keluar dan dia ada menyenaraikan alasan-alasan kenapa dia kata benda ni tidak clear dari segi hukum syarab ha? jadi saya tak tahu sebab saya tidak tahu secara detail di mana tempat labor ASN dan ASB ha? tapi saya tidak ada account ASN dan ASB tidak ada contoh. Andai kata, saya telah terlibat dalam pelaburan tadi. Bagaimana cara saya nak gunakan ataupun saya nak salurkan wang dividen ini. Baik, andai kata. Kita jawab pun andai kata juga. Andai kata lah hukum dia ni haram. Andai kata. Maka sudah barang pasti dividen itu kita tidak boleh guna. Kita tidak boleh guna untuk kegunaan primadi. Maka dia masuk dalam kumpulan duit-duit yang... Syubahat setidak tidaknya ataupun haram Maka penggunaan duit-duit yang macam ni Hanya boleh digunakan pada kegunaan awal Bila ada orang nak buat jalan Misalnya kita bagi duit tu ha? Kita pergi kampung mana kepala belah hulu Kedah mana tu Kita pergi tengok ada jalan-jalan yang masih teruk Lah ni banyak orang duk bawa Star atas lori Kita panggil dia Kita kata kalau nak hubung daripada sini sampai sana Berapa agak Dia kata 5,000 Okey hang hubung kita bayar. Kita bayar. Soal kita bayar, dapat pahala, tak dapat pahala tu Allah pun membeli. Kalau sekiranya itu duit haram, maka tidak boleh digunakan untuk kegunaan peribadi sama ada makan minum ataupun beli barang yang kita miliki. Tak boleh. Ataupun tuan-tuan ada anak-anak mengaji di sekolah-sekolah. Ada anak-anak mengaji di sekolah, sekolah ni perlu duit. Dia pun nak buat pondok bacaan, dia pun nak buat apa macam-macam di sekolah itu. Ha, lepas duit tu pergi, bagi di asas yang kita labur itu had itu itu halal bagi kita. Jadi dalam soal-soal yang macam ni, soal-soal yang tidak begitu jelas sama ada haram ataupun halal, maka syarak dia letak dalam satu kategori dia panggil syubhah. Maka saya sekali-kali tidak berani nak mendahului benda ni, nak kata benda ni tentu halal. Kalau sekanya benda ni haram, saya nak tanggung dosa saya tak boleh. Itu bukan cerita ni. Jadi lebih baik saya jelaskan setakat itu. Maka ada pertimbangan masing-masinglah macam mana dia nama. Hmm? Bolehkah saya terus menyimpan dalam eduk tanya yang, yang tujuh hari ini? Sudah tak boleh jawab ya ibu <laughs> yeah? Wallahu'ala Yang baik itu daripada Allah Yang tidak baik itu silat saya Saya tanggupkan dengan tasbih kifarah dan surat kelas Subhanallah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innal Nisan, Innal Lajina Al-Mohannes